Розділ 4. Коли після зустрічі з наслідним принцом Слена нарешті впала в ліжко, їй було не заснути. Вона дуже-дуже втомилася за цей день, але збудження та тілесне біль гасили сон. Речі вода і милу, про що вона вже й мріяти перестала, виявилися тортурами. Дві люті служниці не церемонилися, ніби їм наказали відскребти Слену до самих кісток. Після їх мочалок у неї саднили шрами на спині, а обличчя здавалося й справді стертим до черепа. Щоб угамувати біль, Селена перекинулась на бік і вкотре здивувалася свободі рухів. Шаол зняв з неї кайдани перед тим, як відправити митися. Вона відчула все – вихляння ключа в замку, розмикання залізних половинок і гнучки стукіт, падаючих на підлогу кайданів. Однак примарні кайдани залишилися й зараз, тільки не на руках – та на ногах, а в повітрі. І нехай кожен рух супроводжував саболем, Селена все одно з насолодою крутила зап'ястцям та ворушила ступнями. Як дивно було лежати на справжньому ліжку з периною та шовковими простирадлами. Як дивно було відчувати під головою не свою руку, а м'яку подушку. Шлунок Селени давно відвик від іншої їжі, крім водянистої вісяної каші та твердого хліба. і тіло забуло, що означає бути чистим і носити одяг, а не смердючі лахміття. Те, що кілька років тому вона визнала б звичайним і недостойним уваги, тепер приймалося як зовсім незнайоме. Можливо, на вечерю подали не найсмачнішу смажену курку. Селену здивувало інше, вона не розрізняла смаку їжі. Проковтнувш кілька маленьких шматочків, вона відчула сильний блювотний позив і до приступу ледве встигла вискочити із-за столу. Їй хотілося їсти, хотілося наїстися до схочу. Але шлунок розучився перетравлювати нормальну їжу. Нічого. Рафт-холі вона надолужить втрачене. На той час ішлунок звикне. Чисто вимите тіло змусило Селена зробити сумне відкриття. Вона втратила свої колишні форми. Залишилися кістки, що випирали обтягнуті шкірою. Те, що називалося людським тілом, забрали місяці роботи в соляних копальнях. А її груди колись Селена пишалася своїми налитими міцними грудьми. Тепер предмет її гордості перетворився на два жалюгідні, Дівчачі горбики. Згадавши це, Селена мало не заплакала. Вона перекинулась на спину і шрами занили. Коли після миття Селена глянула на себе в дзеркало, вона мало не скрилася від страху. На неї дивилася виснажена жінка незрозумілого віку. Вилиці з випираючої щелепи і очима, що? Валилися. Селена закусила губу. Сльози не допоможуть. Завтра вони вирушать не до шахти, а до рафтхолу. Це головне. Вона їстиме, багато їстиме. Вона вправлятиме своє тіло, вона обов'язково стане здоровою та сильною, як раніше. Вона переможе у всіх поєдинках і здійснить немислимі вчинки. Вона доведе, що, як і раніше, гідне звання кращого асасина Адерландського королівства. За цими вріями Селена непомітно заснула. Вранці їй прийшов збудити Шаол і виявив, що вона спить на підлозі, щільно закутавшись у ковдру. Гей, Сардотін, настав час вставати. Селена щось буркнула і закопалася обличчям подушку. Чому ти спиш на підлозі? Вона розплющила одне око дивно, що капітан не сказав, як сильно вона відрізняється від вчорашньої замарашки. Піднявшись, вона навіть не спробувала прикритися ковдрою. Їх худо тіло цілком закривав мішок, який тут вважався нічною сорочкою. Ліжко трапилось незручне, відповіла Селена, і відразу забула про капітана, побачивши смужку світла. Чисте, свіже, тепле сонячне світло. Вона буде насолоджуватися ним цілими днями, коли здобуде свободу. Сонце пробувалося кріщинні штори. Селена обережно простягла руку. У її блідій майже примарній руці було щось таке, що не змогла знищити жодна каторга. Витонченість, пробуджена до життя світлом цього ранку. Селена підбігла до вікна і мало не зірвала штори з кільцем. За вікном – Сіріли гори та похмурий краєвид Ендовера. Внизу чергували стражники, котрі ніколи не дивилися на небо. Але Селена випробувала на солоду побачити це блакитно. Сіре небо і хмари, що неквапливо повзуть до горизонту. Я не боюся. Вперше за весь час, проведені в Ендовері, ці слова набули справжнього сенсу. Губи Селени розійшлися в посмішці. Капітан з на глянув на неї, але промовчав. Вона раділа всьому. Кожні дрібниці, що супроводжувала зброю в дорогу. Настрій став ще кращим, коли служниці гарно вклали її коси і одягли в елегантний дорожній костюм, що приховував жалюгідне худе тіло. Селені завжди подобалися тканини, подобалися відчуття шовгу, оксамиту, атласу, замші та шифону. Вона захоплювалася бездоганністю дрібних стіпків, вибагливим візерунком мережо тисненням. Коли вона переможе у цих сміховинних змаганнях, коли стане вільною, вона купить собі будь-який одяг, який тільки захоче. П'ять хвилин Селена провела біля дзеркала і тільки посміялася, бачачи роздратування шаула. Вона захоплено розглядала себе в гарному дорожньому бранні, і капітану довелося майже силоміць вивести її з кімнати. Коридором вона йшла протанцьовуючи і поглядаючи у вікна на небо, але тільки-но вони вийшли на головне подвір'я, тріумф вселени згас. Знайомі гори кольору вибілених кісток пробудили в ній важкі спогоди. Печери були сходами до шахт. Біля них ворушилися фігурки вязнів. У каторжники вже розпочалася робота. Вона продовжується, коли Селена поїде звідси. Сьогодні, завтра і до дня смерті кожного з них. У Селени звело живіт. Вона відвернулася і додала кроку, йдучи разом з капітаном до каравана коней, який чекав біля високої стіни. Почулося веселе гавкання. З середини каравану вискочили три чорні собаки. Підсмажені, схожі на стріли, вони побігли до капітана і Селени, виявляючи свою дружелюбність, породисті, явно з псарні наслідного принца. Собаки оточили Селену. Вона опустилася на одне коліно і погладила кожну, почухала за вухом. Собаки вдячно облизали Селені обличчя та пальці, помахуючи довгими схожими напрути хвостами. Селена не одразу помітила пару чобіт, що зупинилися біля неї теж чорних, але по відтінку більше схожих на дерево ебенів. Собаки миттєво затихли і сіли. Селена подивилася на гору і побачила наслідного принца Адарландського королівства. «Треба ж, мої собаки, прийняли тебе!» – трохи посміхнувшись, промовив він. «Мабуть, ти їх чимось пригостила». Вона похитала головою, до них підійшов капітан, його коліна майже упиралися в темну зелену тканину її дорожнього костюма. «Досі побоюються несподіванок з мого боку», – подумала Селена. «А я б зараз могла за дві секунди розброїти його». «Ти любиш собак?» – спитав принц. Селена кивнула, дивуючись на звично жаркому ранку. «Я маю ласку почути твій голос? Чи ти вирішила мовчати всі дні нашого шляху?» «Мені здавалося, що ваші запитання не потребують словесного пояснення». Дорі нахилився до неї і шепнув. «У такому разі, прийміть мої вибачення, пані, Сардотін, уявляй, наскільки це жахливо, коли тебе змушують відповідати. Наступного разу я постараюся подумати більш змістовні питання». Сказавши це, принц повернувся і пішов до каравану, собаки потяглися за ним. Невинна начебто сцена зіпсувала Селені настрій. Піднявшись, вона помітила усмішку капітана і спіймала себе на тому, що прагне розмазати когось по стіні. Бажання послабшило тільки коли її підвели рясну кобилу. Селена сіла в сідло, небо стало трохи ближче і розтяглося далеко на всі боки, готове віднести їх у невідомі краї, про які вона навіть не чула. Вона схопилася за сідельну цибулю. Вчорашнього ранку це здавалося б їй каскою чесно. Вона залишає ендовер, безнадійні місяці наповнені тупою виснаженою роботою, пронисливий жах, холодних ночей. Тепер це все в минулому. Селена глибоко вздихнула. Якщо постаратися, можна випасти з сідла. А там подальші роздуми перервав брязкіт заліза. Навколо її забентованих зап'ясть, знову зіткнулися кайдани. Нерозумно було сподіватися, що Шаол дозволить їй їхати, як вільній жінці. Капітан сів на свого чорного жеребця. Ланцюг від кайданів тягнувся до його коня і зникав десь під сідельною сумкою. Селені захотілося поспішати і вжити ланцюгів за іншим призначенням – повісити Шаола на найближчому дереві. Караван складався з 20 вершників. Попереду їхали два прапороносці з королівськими штандартами, за ними принц і герцог Пелангон. Далі йшли шестеро вардійць, які робили досить похмуре видовище. Подивившись на них, Селена чомусь згадала кашу розмазню. Це був живий заслін, що оберігав принца та герцога. Селена вдарила ланцюгом по сідлу і сердито зиркнула на капітана. Шаол навіть не вирухнувся. Сонце на той час встигло піднятися ще вище. Востаннє, перевіривши готовність каравану, вершники рушили в дорогу. Майже всі в'язні перебували в шахтах. Двір був порожній, якщо не рахувати тих, то всередині старих сараїв очищав від бруду шматки з солі. Під'їхавши до стіни, салена відчула, як шалено б'ється серце. Десь позаду просвистів батій і майже одразу ж пролунав крик. Селена мимоволі обернулася. Вершники і віз із запасами заважали розглядіти того, хто кричав. Один із сотень безликих рабів. Ні він, ні решта ніколи не вийдуть за межі цього двору, навіть після смерті. Померлих ховали у стільних могилах, виритих за сараями. Щотижня чергова могила заповнювалася до країв. Селена знову подумала про три шрами на спині. Навіть якщо вона... Завоює собі свободу, навіть якщо оселиться десь у тиші та глушині, шами завжди нагадуватимуть її про минуле. Її випадок стане рідкісним винятком із правил. У стіні відчинилися внутрішні ворота. З волі селена прогнала тяжкі думки. Стіна була не тільки високою, а й масивною. Проїзд через її товщу, похмуру та вологу зайняв якийсь час. У вузькому просторі цокіт-копит перетворився на гуркіт-грому. Із залізним брязкотом подалися важкі, зовнішні ворота. Селена встигла прочитати на їхніх створах назву Клятої шахти. Караван виїхав назовні. Все з тим самим скрипом і стогоном ворота зачинилися знову. Страшний світ соляних копалень залишився позаду. Селена ще раз перевірила фортецю кайданів. Ланки ланцюга розгойдувалися і клацали. Виявилось, ланцюг кріпився до Попруги жеребця. Селена мало не посміхнулася. Невже капітан такий безтурботний? Варто їй сильніше смикнути рукою і сідло конвоїра зірвесь кінської спини. Шаол гримне вниз, а вже на землі вона. Навряд капітан гадав її думки. Але Селена відчула на собі його погляд. Шаол ествол уважно дивився на неї. Його губи були щільно стиснуті. Селена глузливо знизила плечима і пустили ланцюг. Поступово небо сіро-блакитного ставало пронизливо сірим та безхмарним. Караван швидко проминув кам'яні околиці Ендовера і поїхав мальовничим лісовою дорогою. Ближче до полудня мадрівники досягли меж задубілого лісу. Він оточував Ендовер і служив чимось подібним до прикордонної смуг між цивілізованими країнами Сходу і землями Заходу, які навіть ще не були нанесені на карту. У народі ходили легенди про дивних і дуже небезпечних людей, які мешкали в західних землях. Це були кровожерливі нащадки тих, хто жив у занепалому королівстві відьом. Якось селена натрапила на молоду жінку з тих проклятих місць. Жінка справді виявилася жорстокою, але в іншому нічим не відрізнялася від звичайних людей. І кров, і з її ран, Плескала так само, як і зран усіх інших жертв Селени. Після кількох годин шляху, проведених у повному мовчанні, Селена спробувала заговорити з Шоулом. Ходять чутки, що колись король закінчить війну проти Вендалина, він почне освоювати західні землі. Сказано це було ніби не нароком, у розрахунок, що Шаул підтвердить або з простої слова: чим більше вона дізнається про задуми короля, тим краще. Але капітан лише змірив її поглядом, насупився і відвернувся. «Згодна!» – голосно зіткнула Селена. «Там немає нічого привабливого, широкі пустельні рівнини, якісь жалюгідні гори. Мені теж не надихало б завоювати такі землі». Капітан стиснув зуби і знову нічого не відповідав. «А ти далі мене ігноруватимеш?» – не витримала Селена. «Я й не знав, що тебе ігнорую!» – щиро здивувався капітан Естфул. Селена зігнула губи, стримуючи роздратування. За інших обставин її розмова з цим капітаном була б дуже короткою, але зараз їй потрібно було будь-що розговорити Шаула. Тобі скільки років? Двадцять два. Який молодий. Селена кокетливо заплескала віями, радіючи, що добилася хоча б такої відповіді. Виходить, ти за кілька років так високо піднявся? Ествол кивнув і теж спитав А тобі? Вісімнадцять. Це ніяк на нього не вплинуло. Розумію, сказала Селена. Не хочеш визнати, що я встигла більше, а я ж молодша за тебе. Злочини не входять до досягнень. Згодна, за те стати найвідомішим асасином – це досягнення і ще яке. Він знову не відповідав. Мабуть, ти хочеш дізнатися, як я це зробила. Що зробила? З помітною напругою спитав капітан. Так швидко стала талановитою та знаменитою. Я не хочу чути про це. Він, бачите, не хоче про це чути. Вічливим тебе ніяк не назвеш, процідила Селена. По думки, вона лаяла себе за наполегливість, але й дуже хотілося. Якщо не справити враження, то хоча б розрятувати цього надутого хлопчика. Що мовчиш, капітане? Ти злочинець. Я капітан Королівської гвардії. Я зовсім не зобов'язаний виявляти до тебе чемність або розважати тебе розмовами. Скажи спасибі, що ми дозволили тобі їхати вверхи, а не запхали у візок. «Можу покластися об заклади, взагалі не вмієш виявляти чемність. І розважати людей розмовами теж». Шаол промовчав. Селена пошкодувала, що це за тіло. Тепер капітан вирішить, що вона не лише злочиниця, а ще й дурна. Минуло кілька хвилин. «Скажи, а ви з наслідним принцем близькі, друзі?» «Моє особисте життя тебе не торкається». Селена прицмокнула язиком. «Гаразд, а ти хоч почесного походження?» «Досить почесного». «Герцог?» «Ні». Ватажок. Шаол не відповідав, Селена посміхнулася. Ватажок Шаол Естфол. Вона розщепірила пальці, вдавши, ніби обмахується вілом. Уявляю, як придворні пані увивають за тобою. Не називай мене так, раптом сказав капітан. Мені не даровано титул ватажка. Значить, у тебе є брат? Ні. Тоді чому ти не можеш носити титул ватажка? Відповіді знову не було. Здоровий глуз попередив селену, зупинися, але зупинитися вона вже не могла. Напевно, причиною цього був якийсь скандал, і тебе позбавили права на титул. Ех, капітане, в яку інтригу ти вляпався. Шоу настільки щільно стиснув губи, що вони побіліли. Селена під'їхала ближче і, навіть нахилившись до нього, шепнула Ти не бачиш, що мені вігнати тобі кляб у рота, чи ти замовкнеш сама? Капітан повернувся у бік наслідного принца, і його погляд знову став байдужим. Скажи, а ти одружений? Селена ледве зареготала, побачивши, як перекосилося його обличчя. Ні сказав Шаол. Вона вдавала, що розглядає свої нігті і повідомила. Я, між іншим, теж не заміжня. Ніздрі капітана роздулися, як у скакового коня. І скільки ж тобі було, коли ти став капітаном королівської гвардії? Двадцять. Буркнув він, натягнувши повод жеребця. Каровен зупинився на галявані, гвардійці спішилися, Шаол спритно зістрибнув. Чому ми зупинилися? спитала Селена. Шало від'єднав ланцюг від свого сідла і досить сильно смикнув, змушуючи поспішати Селену. Привал, сказав він.